Romanul adolescentului Mioc Pista 3 La 11 martie 1965, Mircea Eviade notează în jurnal. Citez. Sunt pe cale să recitesc Agamemnon. Amintit prima lectură în franțuzește în clasa a patra de liceu. Haidt Actian a fost atât de entuziasmat încât s-a hotărât să învețe greaca. Îmi spunea, ar trebui să faci același lucru, să nu citești decât în greciște și cărți despre Grecia. În această săptămână, îndemnat de el, am citit Apollo, manualul de istoria artelor, al lui Salomon Reina. Haid îmi spunea, Noi ar trebui să scriem împreună o istorie a tuturor artelor în Grecia. Eu voi scrie istoria teatrului și arhitecturii, tu trebuie să începi cu Homer. Asupra lui Homer, i-am răspuns, ar trebui să scrie o carte întreagă, un volum de 500 de pagini, poate chiar două volume. Făceam aceste proiecte în mansarda din strada Melodiei cu 42 de ani în urma. Închis citatul din fragment din jurnal Paris, editura Galimar, 1973. 1921 Povestirea fantastică cum am găsit piatra filozofală capătă premiul înti al ziarului științelor populare și al călătorilor. Este perioada în care scria în câteva caete Călătoria celor cinci cărăbuși în țara Furnicilor Roșii, citesc un fel de roman de aventuri, în care amestecam entomologia, humorul și fantasticul. Ceea ce mă pasiona mai mult scriindu era descrierea diverselor locuri, așa cum le vedeau cărăbușii străbătându-le pendelete sau zburând pe deasupra lor citatul din amintiri 1 Manzarda. 1922. Vara. la cele, unul dintre cele șapte sate din apropierea Brașovului. Între miile de alte lucruri, eram pasionat de entomologie. 1922. În ziarul științelor populare și al călătorilor apăreau alături de convorbit entomologice o serie de schițe sub titlul general din carnetul unui cercetar. Citez, nu cred că o bine scrise, dar pentru vine avea o valoare sentimentală, era un fel de jurnal romanțat al excursilor mele Carpați la mănăstirile din Prahova și Moldova, al călătorilor în Bucovina și Transilvania. Încheie citatul din amintiri. 1922. Alături de jurnal începe un nou roman fantastic, plăsmit pe dimensiuni ciclopice Memoriile unui soldat de plumb. Citez era un roman de nesăbuite proporții, înglobând nu numai istoria universală, ci întreaga istoria cosmosului, de la începuturile galaxiei noastre la Alcăturea Pământului, la originea Vieții până la Apariția Omului, închecitate. Semnează și cu pseudonimele Silviu Nicoară și Ne. Gheorghe. 1922, 1923, Lucrează la prima operă mai amplă, Romanul Adolescentului Miop. Citez. Mă socoteam pregătit să scriu un roman. Publicase vreo 50 de articole și schițe, literare, în diferite reviste, colaboram regulat la revista Liceului Vlăstarul și devenisem chiar redactorul responsabil. Adunam materialul, îl duceam la tipografie, rămâneam ceasuri întregi lângă culegător ca să mă convin că deșifează corect anumite manuscrise. Și apoi dispuneam de un jurnal voluminos. Mi se părea că, dacă voi ști cum să utilizez aceste materiale, romanul ar putea fi dat în câteva luni. Era mai mult decât un roman autobiografic. Vreau să fie în același timp un document exemplar al adolescenței. Îmi propusesem să nu inventez nimic, nici să nu-mi și cred că m-am ținut de cuvânt. Îmi spuneam că pentru întâia oară un adolescent scrie despre adolescență și scrie îndemeiat pe documente. Închecitați. Capitolul despre Societatea Muza din romanul Adolescentului Miop se va tipări în decembrie 1926 în cuvântul. Carta a rămas timp de peste 60 de ani, inedita. 1922-1923 Citez mă revăd în acei ani în mansardă, revăd masa de lemn acoperită cu hârtie albastră, lampa cu abajurul alb sub care împingeam cartea pe măsură ce mi se împăieșeneau ochii și distingeam tot mai nevoie literele. Erau ani de miopie galopantă, după expresia unuia din oculiștii la care fusesem. Geoptriile creșteau mai repede decât aveam timp să-mi schimb lentilele. Nu era, spus de doctorul, decât o soluție. Să nu-mi obosesc ochii, citind prea mult la lumina lămpii. Dar cum aș fi putut, și mă întreb acum, cine aș fi putut să-mi menajez ochii într-un timp când aproape în fiecare săptămână descopeream un nou autor, alte luni, alte destine? Încercam totuși să mă apăr, citind fără ochelari, cu bărbia lipită de carte sau închizând când un ochi când pe celălalt, sau apăsând ochelarii pe nas sau schimbând becurile când albastre, când albe, când slabe, când foarte puternice. Apoi când ochii îmi lăcremau și mi se împrenjenau de-a treceam în o de alături și mă spălam cu apă rece. Rămânam apoi câteva minute întins pe pat, cu ochii închiși, încercând să nu mă gândesc la nimic. Închei citatul. 1923, citez, într-o barcă pe Marea Neagră, în timp ce surprins de furtună, catargul s-a rupt și noi am fost împinși spre larg. Ca urmare a acestei aventuri pe care am avut-o la 15 sau 16 ani, mi-a rămas un traumatism bizar. Nu pot să suport furtuna, tunetele, fulgerele, mai ales fulgerele. Este cu atât mai ciudat, precizez, că până la această dată aveam o slăbiciune pentru fulgere. Cu un an înainte era să fiu trăznit în Carpați, pentru că, în momentul când s-a dezănțit furtuna, a fost cuprins de un fel de exaltare dionisia, căsăream, stridam printre sângi. Trăsnetul a căzut la 10 metri de mine, fără să reușească să-mi domolească exaltarea. Pe mare, în timpul Furtunei, vedeam valuri enorme și îmi spuneam tot timpul, de data aceasta nu voi scăpa. Și închideam ochii. Și totuși, nu mi-a rămas nicio fobie față de apă, îmi place să-mi și sunt fericit de fiecare dată când pot să fac o călătorie pe mare. Înche 1923-1925. Învață italiana pentru a putea citi în original pe papini și engleza pentru a-l citi pe frazer. Începe studiul limbii ebraice și persane. 1924-1925. Publică articole de istoria religiilor, orientalistică și alchimie în revistele Orizontul, Foaia tinerimii, Universul literar, Lumea, Adevărul literar, Știu tot. Citez. Evident, neglijam școala și mai pe față ca în trecut. Dar pentru că publicam în revista liceului Vlastarul, o seamă de articole erudite, pentru că mai ales publicasem un articol despre Nicolae Iorga, care îi plăcuse marelui savant și impresionase pe toți profesorii, mă bucuram de un anumit prestigiu și mi se treceau cu vederea lipsurile. Trăiam o perioadă de euforie. Învățeasem englezește ca să-l pot citi pe frazări, cumpăram tot mai multe coarți de istoria religiilor și orientalism, instalasem o nouă bibliotecă în mansardă. Cămăruța mea de lucru a asemenea acum cu cabinetul unui erudit din alte vremi. Adunasem peste o mie de volume și alături de colecțiile pe care îi țineam de unde puteam, pe podea, pe sub pat, peste lădița cu manuscrise, se mai aflau în o insectarele, colecția de mineralogie, un rest de laborator, iar pe păreți, pe care copiasem hieroglife și bagoreliefuri egiptene. Închei citatul din amintiri 1. 1925, octombrie student la Facultatea de Litere și filozofie. Citez. Continuam să dorm patru, cel mult cinci ore pe noapte și poate m-aș fi mulțumit să rămân aici dacă n-aș fi citit undeva că Alexandru von Humboldt nu avea nevoie decât de două ore de somn. Închei citatul. 1926 ianuarie. Scoate revista universitară. Citez. Primul număr a apărut odată cu deschiderea cursurilor. Ca și la vlăstarul, adunasem singur materialul și mă îngrijeam de corecturi. Dar de data aceasta era vorba de o revistă care trebuia distribuită la kioscuri și librării. Eu am publicat, printre altele, un articol despre Ionel Teodoranu și o critică a primului volum din Essay de Sainteze de l'Histoire Universelle al lui Nicolae Iorga. Paginile acestea au jucat un rol hotărător în tinerețea mea. Critica volumului lui Iorga era exagerată, suplină de teribilisme juvenile. Paradoxal și tragic a fost faptul că abia intrat în universitate criticase în violent și mă rupsesem definitiv de profesorul pe care îl admiram mai mult, de omul pe care mi-l alesesem de model, și-a cări și, și operă jucaseră în adolescența mea și-au continuat să joace și mai târziu un rol aproape magic. Într-adevăr, de câte ori mă simțeam obosit sau deprimat, îmi era destul să privesc cele câteva zeci de volume de iorga pe care le aduneasem în rafturile mele, ca să-mi regăsesc forțele intacte. Și tocmai pe acest uriaș în umbra căruia jinduisem să cresc, îl jindisem adânc. Închei citatul. 1926, noiemdria. Redactor la cuvântul, unde o date două foile toane pe săptămână, plus notițe și informații pentru pagina literară. 1927, martie aprilie, prima călătorie în Italia. Îl vizitează pe Giovanni Papini, care a avut o deosebită înrăurire asupra adolescentului și țânărului Mircea Iliade. Întrevederea cu Papini, îi va fi tipărită de Perpesicius în Universul Literar. După un de secol de la această întâlnire, autorul lui Gog îi va scrie printre altele. 24 decembrie 1953 Dragă Eliade, De mult timp nu știu nimic despre dumneavoastră, dar sunt sigur că nu m-ați uitat. Eu, de asemenea, n-am uitat scumpa prietenie pe care mi-ați acordat-o, mai mult decât odată, într o într-o manieră deschisă și cordială. Spisare apărută în caietul de Lerne, Paris, 1978 1927, iulie-august, călătorie în Austria și Elveția. Reușește la un concurs de bursă la Geneva, organizat de Societatea Națiunilor. Citez, în principiu trebuia să urmăm niște cursuri despre structura și viitorul Societății Națiunilor, dar eu m-am mulțumit să mă înscriu la biblioteca universității și să citesc cărți inaccesibile la București, îndeosebi lucrări de orientalistică. Mâncam la o cantină studențească sau mă mulțumeam în serile cu cafea cu lapte, iar cu banii economisiți îmi cumpăram cărți. Încheie citatul. 1927 septembrie 6 apare primul din seria celor 12 articole intitulate Itinerariul spiritual, unde își caracteriza confrății de aceeași vârstă drept, citez, Întâia generație torturată de imperativul sintezii, închei citatul. 1927, sfârșitul Doamnei Vorbește pentru prima oară în public, în cadrul unui ciclu de conferințe consacrată romantismului. Citez. De la cele din cuvinte pe care le-am rostit, am știut că totul se va petrice mai bine decât îmi eu. Găsisem fără efort tonul și debitul verbal care se cuvenea și eram atât de sigur că voi reuși să spun tot ce aveam de spus, încât nici măcar nu mi-am scos planul și notițele din buzunar. Înche citat. 1928, aprilie-iunie. La Roma. Citez. Ziua mi-o la biblioteca universității, seara hoinăream prin oraș, iar noaptea lucram acasă pregătindu-mi teza de licență sau scrind articole pentru cuvântul și pentru presa italiană. Plănuita istorie ale nașterii italiene trebuia să fie monumentală, nu știu în câte volume, că să spun totul și eram sigur că voi spune lucruri pe care nimeni nu le-a întrevăzut vreodată. Un volum de exemplu era consacrat raporturilor dintre Curentele mistice și oculte ale evului mediu, Joachim de Flor, Cabal, Alchimie, Hermetiz și Umanismul lui Ficin și Tit de Mirandol. Mi-am încă, am lucrat la acest volum toată toamna lui 1928, până în ajunul plecării mele în India. Închei okay, citatul. 1928 octombrie, licențiat în filozofie la Universitatea din București, cu o teză asupra lui Campanella. 1928 noiembrie 20. Pleacă cu un vapor românesc spre India, unde Maharajahul Manindra Chandranandi de Casimbazar îi promite o bursă de studii. 1928 noiembrie 25. Decembrie 5, călătorie de în Egipt. 1928, decembrie 1720, Debarcarea la Colombo și vizitarea Ceilonului. 1928, decembrie 21. În biblioteca Societății Teozofice din Adiar, îl întâlnește pe Dasgupta. Citez. Îi scrisem cu cinci sau șase luni înainte. M-a că puteam veni la Calcuta și să lucrez cu el. Nu așteptam să-l găsesc la Adiar. Era acolo pentru manuscrițele societății teozofice. Închei citatul. 1928, decembrie 26. Sosirea la Calcuta, unde se stabilește la pensiunea anglo-indiană a doamnei Paris din Ripon Street 82. Citez, m-am consacrat exclusiv gramaticii sanscrite și filozofiei hinduse. Nu părăseam manualul meu de sanscrită decât pentru a studia un text filozofic într-o traducere englezească. După 3-4 luni de muncă, gramatica sanscrită mi-a devenit familiară. Închei Prezenta de asemenea cursurile lui Dasgupta la universitate. Noaptea citea literatură și mai ales jurnale. 1929 iunie-august. Redactează Isabel și apele diavolului. 1929 septembrie. Împreună cu Dasgupta în Santinichetan, pentru a cunoaște pe Rabindranath Tagore. 1930, ianuarie, 2 septembrie. Locuiește în casa lui Dasgupta, unde o cunoaște pe fica acestuia mai trei. 1930, februarie. Se hotărăște a strategizei de doctorat istoria comparată a tehnicelor yoga, pe care o va redacta între 1930-1932 și o va publica în 1936. 1930, Nicolae Iorga, ca ministru al instrucțiunii, îi prelungește bursa de 180 de lire sterline pe an, dăbândită în 1928, pentru studii la Universitatea din Calcuta. 1930, vara. Dazgupta îi dictează cartea sa despre Upanishade. 1930, septembrie. 1931, martie. Locuiește în mănăstirile din Himalaya, la Zvargassam, Rishikeh. Citeți, mă deșteaptă taca fără vrere. Nu desfârșesc nimic în întunericul în care mai adăpostesc de atâtea luni. N-am lumânare și n-am lampă. Rămân întins pe patul de lemn, învelit cu pătura de bumbac. O cameră de pusnic himalayan cu o singură serestruică fără geamuri. Închei citatul din vremea 28 februarie 1932. Aici îl are ca guru pe Soami Sivenanda cu care se scălda fiecare dimineață în Gange. În deceniile următoare, mentorul său va deveni celebrul autor al câtorva sute de cărți și broșuri. După trei luni, în Himalaya își regăsește ritmul de altă dată. Citez. Dormeam doar câteva ore pe noapte, cu multă muncă, fără să le sunt oboseala. În afară orelor consacrate meditației și exercițiilor yoga, citeam în fiecare zi texte fie sanscrite, lucram la teza mea, scriam articole pentru cuvântul și noaptea continuam lucrul la lumina ce se stinge. Închei citatul din memoir 1, 1907-1937. Le Promes de Lechinox, Paris, Galimar, 1980. 1931. Revine la pensiunea doamnei Paris din Calcuta. Lucrează fără încetare. Începe să învețe tibetana și apoi se consacră studiului etnografiei asiei orientale. 1931. August. Face câteva excursii în delta Gangelui. 1931. Decembrie părăsește India în urma unui scrisor primită de la tatăl său. Cite, neprezentându-mă la încorporare, aș fi riscat să fiu considerat dezător și aceasta era cea mai mare dezonoare pe care putea să o cunoască un ofițer. Evident, nu rămânea decât să mă înclin. Închii citatul. 1932, ianuarie-noiembrie. Își satisface serviciul militar într-un regiment de artilerie antiaeriană din București. Pentru a ajunge în gențea la celălalt capăt al Bucureștiului, unde s regimentul, îi trebuia mai bine de o oră. 1932, ianuarie 16. Prima din cele peste 50 de conferințe rostite la Radio București. 1932. Imediat după întoarcerea în țară, începe colaborarea na vremea. 1932. Apare prima cărticită de eșeuri, intitulată Solid Editura Cartea cu semne. 1932, martie. Obține o permisă de o lună, cu ajutorul lui C. cu Motru, pentru a putea lucra la teza de doctorat. Citez. Locuiam iarăși în mansarda mea. Puteam să lucrez ca și altădată până noastră târziu, fără să fie frică de a nu mă putea scula la cazul dimineața pentru a merge la cazarmă. Închei citatul. 1932 aprilie. E mutat la Marele Stat Major, la biroul traducătorilor. Traduce articole apărute în revistele militare americane și italiene. 1933 mai. Apare la editura Cultura Națională Mai trei roman care îl face celebru la 26 de ani. Cartea fusese premiată, 20.000 de lei, cu premiul Pechet Gheol Eforie, de o comisie din care făceau parte Tărpăsicius, Cezar Petrescu, Mihail Ralea, George Calinescu, și Ardan Cioculescu. 1933, sfârșitul lui iunie. Doctor în filozofie cu teza despre yoga. Comisia, avându președinte pe D. Gusti și raportor pe Pepe Negulescu și Cerădulescu Motru, îi atribuie magna cum laude. 1933. Noiembrie Supliditor la Catedra de filozofie a Universității din București, își deschide cursul despre problema răului în filozofia indiană. 1933. Toamna toate nopțile între orele 114 și, și jumătate dimineața și le consacră redactării romanului Întoarcerea din Rai. 1933-1934 Semnează la credința cu pseudonimul Ion Plăieș. 1933-1934 ianuarie Face parte alături de Tudor Vianu, Șerban Cioculescu, Petru Pomarnescu, din Comisia Fundațiilor Culturale pentru Premierea Scriitorilor Tineri. 1934, ianuarie. Căsătoria cu Nina Mareș. 1934, sfârșitul ianuarie. Apare la editura națională C. Ciorney, Întoarcerea din Rai. 1934, martie. La editura Cartea Românească îi apare romanul Lumina ce se stinge. 1934, august-septembrie. La Berlin, citez, pentru a lua cunoștință cu documentele cele mai recente relative la teza mea și a consulta revistele de orientalistică inaccesibile în România. De dimineață până seara lucram la Stad Bibliotec, de la deschidere până la închidere, așa cum am făcut-o altă dată la Roma sau Calcuta. În timpul celor cinci sau șase săptămâni ale șederii mele la Berlin, am pus la bibliografia cea mai recentă pentru yoga și am putut strânge documentația necesară pentru a scrie Alchimia asiatică și mătrăguna. 1934. Văd lumina tiparului volumele Oceanografie, editura cultura poporului, India, editura cugetarea și Alchimia asiatică, editura cultura poporului. 1934. Noiembrie. Își deschide cursul la universitate cu tema Salutul în religiile orientale. 1935. Iatăr cărțile șantier, editura cugetarea, și Huligani, editura națională C. Ciornei. 1935, aprilie 7. E ales în Comitetul Societății Scriitorilor Români de sub președinția lui Neme Condiest. 1936, ianuarie. Seminar asupra cărții a 12-a din metafizica lui Aristotel. 1936. La Paris se publică teza de doctorat Yoga sur les origines de la Mystique Ambien. Librerie Orientalist, Paul Gentner. 1936, iulie-august. Călătorie la Londra, Oxford, Berlin. 1936, în editura Cultura Națională se publică romanul fantastic Domnișoara Cristina. 1937, tipărește volumul Șartele, în editura națională Se Ciornei, curs asupra simbolismului religios. 1937 mai, Ministerul Educației Naționale cere Consiliului Profesoral al Facultății de Litere din București îndepărtarea din învățământ al lui Mircea Eliade și pretextul absurd că ar fi autor de literatură pornografică. 1937 mai, editura fundaților publică sub învizirea lui Mircea Eliade, cele două volume de scrieri literare, morale și politice ale lui BPHDU. Între față, Mircea Eliade arătat printre altele. Citez. Ediția operelor complete ar fi trebuit să cuprindă cam 20 de volume mari în care absolut toate scrierile lui H.D.U., publicate sau inedite, ar fi fost tipărite în ordine cronologică după modelul ediției lui Göte de la Weimar. Un an de cerșatări preliminare ne a convins că o asemenea monumentală a nu este încă posibilă și mai ales nu este oportună, înainte de a face accesibilă mare lui public măcar o parte din opera literară și morală a lui H.D.U. Cu alte cuvinte, înainte de toate era urgentă descoperirea lui HG de către publicul românesc. Era necesară restaurarea acestui uluitor scritor în istoria literaturii românești și integrarea lui în locul pe care îl merită în istoria vieții civile, morale și profetice a secolului XIX românesc. O ediție a operelor complete, distribuită pe cel puțin 20 de ani, ar fi întârziat restaurarea lui HG în cultura românească. Pe de altă parte, o asemenea ediție cuprindând absolut toate scrierile lui HG Așadar, și cele șapte-opt mii de pagini științifice ar fi fost oarecum inaccesibilă marelui public și ar fi îngreuiat asimilarea acestui genial scriitor care a făcut tot ceea ce a fost posibil în timpul și mai ales spre sfârșitul vieții sale ca să rămână un izolat și un neînțeles. Ceea ce voiam noi, în primul rând, era să se vadă întregul acestei opere uriașe, în aparență haotică și dezordonată. Să se ia cunoștință directă cu poetul, romancierul, eseistul, moralistul și criticul hd să fie descoperit gânditorul politic, Profetul, filozoful istoriei, pe care o suartă tulbure la 30 de ani în întâlnirii. Numai după ce hd va reintra în circulație, va fi citit și gustat, ne puteam gândi la ediția monumentală a operelor sale. De aceea am primit cu bucurie propunerea domnului profesor Alexandru Rossetti de a pregăti o culegere critică din scrierile literare și morale ale lui HD-ul. În ceea ce ne privește, n-am renunțat la hotărârea ediției operelor complete. Chiar dacă puterile noastre nu ne vor ajunge să o ducem până la capăt, nu desperăm de soarta acestei opere complete, căci ceea ce a fost mai greu, liniile de orientare, bibliografia, șantierul, a fost făcut prin ediția de față. în citat. 1937 iunie Comitetul Societății Scriitorilor Români sărbătorește pe Mircea Eliade pentru editarea operelor lui H.D.U. 1937 iulie într drum spre Berna, unde merge să-l viziteze pe Lucian Blaga, se oprește pentru câteva ore la Veneția. Convorbirea cu blaga va fi concretizată într-o pagină antologică publicată în vremea la sfârșitului august. 1937 i tare volumul Cosmologie și alchimie babiloniană. Editura Vreme. 1938 Ține la universitate un curs despre istoria budismului. 1938 Noiembrie Apare la editura Cugetarea Nunta în cer. 1939 Primăvara Apariția primului volum din revista Zalmoxis, Paris. 1939, vara. Ascensiune în Carpați. 1939, toamna. Publică în editura vremea volumul de eseuri, 1940, apare la Paris cel de-al doilea volum din Zalmoxis, 1940, aprilie 10. Plecarea la Londra ca atașat cultural la legația română. 1940, aprilie-septembrie. La Londra, 1940 septembrie, evacuarea la Oxford, 1940 octombrie 1941, începe să scrie romanul pe care îl va părăși apoi, Viața nouă, 1940, tipărește la editura Societ, amplele novele fantastice, Secretul doctorului Honigberger și nopți la Sărampore, 1941 februarie 10-1944. Consilier cultural la Lisabona. Citezi, am rămas patru ani. Am muncit, am învățat portugheza destul de bine. Am început să lucrez în românește la tratatul de istoria de religiilor și la mitul veșnicei reîntoarceri. Vreau să scriu o carte despre țamanește. Nu numai pentru că îmi plăcea mult acest poet, dar pentru că a trăit în Indii și că Luciadele evocă ceilonul Africa, Oceanul Atlantic. Iubesc Lisabona. Această mare piață, în fața enormului estuar al Togoului, o piață superbă, nu poți să uit vreodată. Și culoarea pastel a orașului, albul și albastrul deschis peste tot. Și seara melodii în toate străzile, toată lumea cântă. Era un oraș în afara istoriei. În orice caz, al istoriei contemporane și a infernului războiului. Era un oraș neutru. Mă ocupam de schimburi culturale. Conferențiari, muzicieni, matematicieni, autori și trupe de teatru. Închei citatul din Mircea de Leprân de Creu de labirint. 1941 februarie 2012, pe scena Teatrului Național, are loc premiera Ifigeniei de Mircea Eliade sub direcția de scenă a lui Ion În distribuție, Aura Bozescu, Lili Popovici, Clodi Bertola, Gheorghe Calboranu, Mihai Popescu, Ovid Bradescu, Desireteanu, Toma Dimitriu, etc. 1942, în Portugalia are numeroase întregădări și convorbiri cu Ortega Igasep și Eugenio Dors, cu care s am prietenit și care i-a apreciat în mod deosebit lucrările filozofice și literare. Vorbind de Ortega Igaset, Elia deja amintește printre altele, citez. Da, îl admiram mult. Nu era numai un profesor de filozofie, un excelent eseist, magnificul scriitor, pe care îl cunoști, ci un mare ziarist. El credea că ziarul este astăzi adevărata arenă și nu revistele și cărțile. Că cu ajutorul jurnalului poți găsi contactul cu publicul pe care poți să-l influențezi, să-l cultivi. În Spania, Ortega este mereu citit, reeditat, comentat. citatul. Vorbind despre Eugenio Odor, eliada apreciază pe jurnalistul de geniu, eleganța lui literară și erudiția. 1942. Apare la editura Vremea, mitul reintegrării. 1942. August. Vine pentru o săptămână la București. 1942. Decembrie 12. Începe redactarea romanului Apocalips la care va renunța definitiv în primăvara anului 1944. O parte din episoadele semnificative ale acestui proiect vor fi folosite și topite peste șapte ani în noaptea de sânziene. 1943. Apar volumele Comentarii la legenda meșterului Manole, editura Publicom și Insula lui Eutanasius, Fundația Regală pentru Literatură și Arta. 1944. Noiembrie.